А ти звідки знаєш? Та вже знаю. На все життя наука. Своїми руками тридцять корів доглядав і доїв у Бауера. Вони брались усе низом, попід горою, не на вітрі. Підбивалося сонце, ніжно голубіло небо, вже зовсім по весняному, танули крижинки на вчорашніх калюжах, одм'якав сніг. І ти ставало топко, ноги провалювалися, застрявали в снігу. Наже, ото в 42-му, як вивезли до Німеччини, то стали продавати. Мене за 200 марок купив один бауер. Уранці привозили мене до нього на ферму, а ввечері забирали в барак. І так усі три роки. А в нього 30 корів. Здорові. Ости та швідської порід. Молока давали, повірите, по півтора відра за раз. А три було таких що за день від них надоювали більше п'ятдесяти літрів. П'ять відер от кожної. «Ну, Микола, ти, мабуть, погрітися вирішив, уже тільки від того, що придумуєш, таке спина впріє. Не вірите? Та ви на мої руки, дядьку!» Простяг Микола свої широкі долоні з товстими, наче розплесканими пальцями. «Думаєте, це від армії?» «Я в армії писарював усі три роки. Почерк у мене красивий, та й малювати трохи вмію» то мене як узяли до штабу полку, то я ледве честь навчився віддавати до дембелю. Натрудив вже є руки в Бауера. Доїти навчився швидко. Ну, а годувати їх, вичищати гній, то це ще ж з малку знайомим. Дві корови з оцих швідських, полової такої масті обидві, так я вам кажу, доїлися мало не сметаною. Житність молока була 5,6. Молоко таке густе, що спроста не видаєш. Для цього застругували палички, змазували вазеліном і обережно стрімляли в дійки. Вони розм'якшували напряжене молоко. Отак у двох дійках стрімлять палички, а дві видої. Тоді хазяїн це робив сам і мене навчив. Він ж нікому не довіряв. Ні своїй фрау, ні доці, ні синові. Син у нього був на два роки молодший за мене. Мені сімнадцять, а йому п'ятнадцять. І повірите, ми з ним мало не заприятелювали. Атож, між живими людьми чого тільки не буває, сказав дядько Дем'ян. Ага, був цей леохудорлявий, такий білочубий, трохи несивий. Ходив якось дивно, мов би весь час підкрадається до чогось, не хлопиться тінь. Ніколи не почуєш, як він підступить до тебе. От він якось і застукав мене на одному делікатному ділі. Що ми придумали в бараці? Інші хлопці теж робили в бауерів. «Молока не дають нам покуштувати, навіть Бауер не має права бодай літр собі відділити з надоєного». Усе молоко тут же забирала машина. Тільки наповнили бідони, їх повантажили. І аж загурчало на завод. Бауеру видавали на кожного члена сім'ї масло і сметану, і молоко з якогось там їхнього державного пункту. Прижимав, значить, і свої Гітлер. «Війна дядьку прижимала». Особливо строго стало, як у Сталінграді їм дали прикурити. Так от придумали ми такі гумові трубки брати із собою. Отак її в пазуху встромиш, один кінець, як присядеш доїти з-під пояса в дійницю опустиш, а другий з пазухи виглядає. Доєш і смокчеш, скільки тобі влізе? Я з-під тих жирномолочних надолужував. Повірити, через тиждень уже силу почув у руках і ногах. Раз якось Лео і підкрався, коли я смоктав молоко. Мабуть, я добре перелякався, бо він засміявся і сказав, що нічого не бачив. Правда, після того Лео знахабнів. Як тільки ми лишалися з ним удвох двох у полі, він старався свою роботу перекласти на мене, а сам жалівся, що в нього розболілась голова або живіт. Шукав собі холодок і вилежувався там, аж поки не з'являвся батько. Ну тож я й полов і копав буряки за себе і за нього. От такий артист, га? – засміявся дядько Дем'ян. Рятувало те, що сам Бауер робив, як Катюга, то майже весь час був поруч з нами. Мусив і Лео ворушитися. А роблять вони не так, як ми, з перекурами-посиденьками. У них закон вийшов на поле, ушнипив рядок, то вже розігнеться, коли на обід покличуть. Ні присядеш, ні пристоїш. А воно й у нас було колись так, до колгоспів, коли кожен на своїй земельці хазяйнував. А якось ми молотили Бауеру хліб, він узяв іще наших хлопців до молотарки».